dan dela urte batzuk euskara itzen geiago gure esku nerezko lakolean guretik zigoranoen nera kasakejani tu m'écris pour de mer 6000 fois je ne parlerai plus en basque peskontzak mintza zego esot edira euskara da derechu berdina sagati ken beste subprimendu satakantolo Eran duela urte batzut Maite genuen guztiria debekatuz Gure kulturak hitzalpean gokdeak Baina gauhe guna gira teratuak Izkuntzak mintzatzeko ezote dira Euskarrak gudrezo behdina Zergatik haimeste sof jimendu Kazdak entzun euskarrak guresku Horen gazteak begiakidek Zuen gero azmentzogira Eura gu eskatik dezagun, Eukara gu eskatik dezagun, Horrain gazteak begiakidek zuen gero az mintso dira, Eukarara gu eskatik dezagun, Eu Eukara gure eskaik dezagun. Euke!